ז' ויבואו אנשי קריית יערים ויעלו את ארון ה' ויביאו אותו אל בית אבינדב בגבעה ואת אלעזר בנו קידשו לשמור את ארון ה'. ויהי מיום שבט הארון בקריית יערים וירבו הימים ויהיו עשרים שנה וינהו כל בית ישראל אחרי אדוני. ויאמר שמואל אל כל בית ישראל לאמור, אם בכל לבבכם אתם שבים אל אדוני, הסירו את אלוהי הנכר מתוככם והעשטרות, והכינו לבבכם אל אדוני, ועבדוהו לבדו, ויצל אתכם מיד פלשתים. ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת העשטרות, ויעבדו את אדוני לבדו. ויאמר שמואל, קבצו את כל ישראל המצפתה, ואטלל בעדכם אל אדוני. ויקבצו המצפתה, וישאבו מים, וישפכו לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא, ויאמרו שם, חטאנו לה' וישפוט שמואל את בני ישראל במצפה. וישמעו פלישתים, כי התקבצו בני ישראל המצפתה. ויעלו סרני פלישתים אל ישראל. וישמעו בני ישראל. ויראו מפני פלשתים, ויאמרו בני ישראל אל שמואל, אל תחרש מנמנו, מזעוק אל אדוני אלוהינו, ויושיענו מיד פלשתים. ויקח שמואל תלה חלב אחד, ויעלהו עולה כליל לאדוני, ויזעק שמואל אל אדוני בעד ישראל, ויענהו אדוני. וישמעו אל מעלה העולה ופלשתים נגשו למלחמה בישראל. וירעם אדוני בקול גדול ביום ההוא על פלשתים ויהומם. וינגפו לפני ישראל. ויצאו אנשי ישראל מן המצפה וירדפו את פלשתים ויקום עד מתחת לבית קר. וייקח שמואל אבן אחת, וייאסם בין המצפה ובין השן, ויקרא את שמע אבן העזר, ויאמר עד הנה עזרנו אדוני, ויקנעו הפלשתים ולא יאספו עוד לבוא בגבול ישראל, ותהי אדוני בפלשתים כל ימי שמואל. ותה שובנה הערים אשר לקחו פלישתים מאת ישראל לישראל מעקרון ועד גת ואת גבולן הציל ישראל מיד פלישתים ויהי שלום בין ישראל ובין האמורי וישפוט שמואל ישראל כל ימי חייו והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל, והגלגל, והמצפה, ושפט את ישראל, את כל המקומות האלה. ותשובתו הרמת, כי שם ביתו, ושם שפט את ישראל, ויבן שם מזבח לאדוני.